Його нинішній світ і світ цих людей у підвладних дощам і вітрам оселях такі відмінні. І тепер з таким же відстороненням думав про терехівку, що віддалялася. Спальний вагон і машина, і кімната в будинку творчості, і кабінет на дачі, і кабінет в Києві – це все мушлі. Комфортабельні схованки від складних реальностей світу, від живого життя, від будні. Скажи собі нарешті правду. Ти тікаєш. Ти одвик від життєвих протягів. Ти давно живеш у штучному мікросвіті. Зібрання в будинку літераторів, кавярня в будинку літераторів, будинки творчості, урочистості, літературні паради, під час яких ти бачиш людей лише зі сцени, та ще потиснеш руку робітникові чи дойрові під скрекіт кінокамери і блимання фотоспалахів, поїздки за кордон, чуже життя за вікнами туристичних автобусів і бігання по крамницях з папірцем у пітній руці, на якому щадливою ксеною Вираховано кожну валютну монетку і розписано, що купити. Вельветові джинси, шкіряну куртку, мохер, светр із чистої вовни, ірландський плед, ольфик, модний вельветовий картузик, японську парасольку, японську запальничку, японське кімоно. Виселопивши язика від крамниці до крамниці, Дешеві товари, товари для бідних. А по тут золото? Дешеве перуанське золото. Ксеня мріє про Господу. Та про що вона не мріє? Чому ти не купив золотих сережок? Поїздка на Волинь, творче відрядження. Вивчати життя, життя за вікнами машини, як пейзажний фільм. Спілкування з керівництвом районного масштабу. Голова колгоспу при параді Сам себе одяг у щільний мундир із стереотипних відповідей, а потім карасики на березі ставу і радісне прощання, бо нарешті голова може зайнятися своїми господарчими клопотами, а не приймати письменника, про якого подзвонили з району. Приємна екскурсія по життю. Я працюю письменником. Я чиновник від літературного відомства. Я я мертва зоря на літературному небосхилі. Я стискаюся, моє духовне поле зменшується, майже фізично відчуваю, як всихає мій мозок, так всихає море, коли міліють ріки, що несуть до нього воду. Я стаю мертвою дірою на літературному небі, і тільки радіотелескоп професійного критика, який змушений мене читати, бо така в нього робота, Засвідчує, що я усе ще існую. Знову зриваюся на крик. Знову слова, слова. Щось у мені померло. Оте, що писало. Що творило, фантазувало. Коли слова були не словами, а маленькими блисковочками, що тривожили людські душі, що виробляли в суспільстві озон, без якого нема духовного життя. У Мрині, коли я писав свої перші оповіданнячка, вечорами і ранками у редакційній кімнатці, прокуреній біля стовпа, який підтримував стелю, що прогнулася, усе це ще було. А потім біг снідати у молочарню, вулиці зелиті сонцем, щастя творчості і бігом у редакцію, щоб з головою пірнути в живий потік живого життя. Шпурляю зошита на розкішний персидський килим, який встеляє підлогу мого кабінету. Топчу його ногами, падаю долілиць на тахту, застелену білим кіпрським ліжником з чистої вовни. Кусаю декоративну подушку. За все це так дорого заплачено. Життям, б'юсь головою об стінку, істерія, але й на стіні килим, болю не відчуваю, м'яке затишне кубельце.